Bilježi Buharija od Džabira ibn Abdullah radijallahu anhuma da su se jednom ashabi vraćali sa poslanikom sallallahu alaihiho Sellem iz jedne bitke u Medijinu. Kaže Džabira radijallahu anhu, kad smo prišli medini, kaže poslanik sallallahu alaihiho sallam, polako, pričekajte malo, pričekajte da se raščupana žena može počešljati i da ona čiji je muž bio dugo odsutan može da se u mjestima oprije. Tako je Allah, poslanik alaih salatu wasalam, uputio da čovjek ne iznenađuje ženu u situaciji u kojoj bi ona eventualno bila neuredna. Zašto? Zato što urednost njena povećava sigurno ljubav njenog muža prema njoj. Tako je i obratno, bilježima muslim od šurejha da je pitao Ajšu radijallahu ta'ala anha šta je to radio Allahov poslanik a.s. prvo kada bi ušao u kuću. Kaže Ajša radijallahu anha prvo što bi uradio uzeo bi misvak i s misvakom oprao svoje zube. Pa je Allahov poslanik Ali Sarato je sram uputio na čistoću i na to da se i muž sredi svoje ženi, a ne kao što je često praksa da se sređuje kada se izlazi iz kuće, a u kući brašom i rugu se ne sredi. Poslanikov sunnet je da kad dolazimo svana u kući, supružniku, Budemo lijepi i uredni i da jedni druge ne iznenađujemo u situacijama koje ne bismo voljeli da zateknemo.